Gaurkoan, bagaurkoan Nikola eta Alexiarekin aurkitzen nai, Sarratsaldeon, Bai, Agatsaldeon. Eta Lealen gauden Daiako merkatu zarrean, begiradakek aurkezten du erakusketa bat, Peziderekin batera, beraz akaso lehenengo galdera da, azaltzarena pizka bat, zer den begiradak, zer den Pezide eta kontatzea zer dagoen hemen ikusgai leal merkatuan. PSID, Frantxexez, eren haidu pompie pour le Secours Internacional et d'Developpement. Sueltsaleak, euh, Nacioarteko enfin, Sorospen eta Garapenarako. Nor gira, gira, federatione bat, Frantzian gira elkarte batzuk, lotu galera. Euh, lan berdina egiten baitugu eta gule indarrak batuz, pentsatzen dugu ba, lan gehiago eginen nugu la. Eta ordenok uh, aspalditik uh, egin nugu, uh, nazioarteko elkartasuna egin nugu aspalditik, uh, balakigu zerden, eta ordoan sortu dugu elkarte berri oli, guai du alaxa hilabete eh uh, un tabegoita marbat uh, kidegila montukoitz uh, idekiada denei naiz uh, eta gehienak hulsarriak izan eta gure elbulua da garapena egitea batez ere uh, gure laguntzarik ezi zaiteko ba, zerbait pasatzen deralik eta eta urteant zehar jendeak uh, ba bizidadin uh, uh, ahalik eta obekien uh, eta och Hori da xartu gira batdea laguntzeko batez ere beste ego eggietan eraiten den bezala. Eta begiradak? Begiradak da beraz uh, kultur elkarte bat, uh, argazkiarien elkarte bat, hendaian sortuz duela, duela orain zazpi urte? eta gehienak bedra dira amatorrak batzuk profesionalak eta um, argazkien bidez nahi dugu hori uh, uh, elkartasuna eta um, sozitaretaren uh, gauzak uh, azaltzeko eta, eta eta lagundu besteak bai. Eta kasu honetan, esan bezala, Merkatu Zarrean, e, ikus dago, ba, ma bostegunez, okerrez zanago, erakusketa bat, e, zer erakusten duzute eta baitare, noiz etorri daiteke jendia erakusketa hau bisitatzera. Beraz da eh, erakusketa kolektiboa eh, gure kid den erakusketa bat aurten gaia da anstenaren eh, kon eh, aurka. Eh, eta beraz eh, guti gora bera eun eh, bat argazki eh, ikusten aldu zue, Iideak gira eh, agogilaren hamabostete egunero eh, agatsaldeko lauetatik zazpiak ate baita ere eh, haste azken goizeo. Argazki hauek, ez dakit denak, baina bintzat batzuk bai, erosi daitezke eta diru hori, baliokozun, suhiltzaien e, ba, elkartasun e, hori aurrera ateratzeko, e, zer egingo zen e, diru horrekin? Baditugu, bat bon, programa batzuk martxan direnak, bai AITIN eta bai Madagaskaren, gero beste batzuk Montukotz, dilurik ez baitu ditugu egiteko batez edepelun eta burkina fazon ere, zerbait uh, ligila astertzen. Eta ba, dilu hori izanen da gure programak antzinarat edamaiteko. Eh, eh, eh, Bat ere uh, haitin eta Madagaskaren, erain bezala, haitin aligila ba, ilufasetan, ba, lehenik uh, hizienari buruzko uh, klaseak emaiten, uh, hor kolera uh, epidemia hor uh, baita beti eta hor uh, eurialekin uh, gero eta gehiago. Uh, gero bat estaldetik uh, haitiko babes laguntzen dugu, bela ontolatzeko ba, brigada batzuk uh, toki ainitzetan hor... Uh, tifoiak eta horakogauzak gertatzen diralik hori uh, aurrera uh, ba, diandea laguntzeko eta hirugarren fasea da uh, diandea uh, baserritik errilat ez duateko uh, ba, laguntzen dugu uh, ba, aur bolak landatzen lana sortzeko eta baita ere uh, lura atxikitzeko eta euriarekin joan uh, ez dadin hori uh, da itiko programa Madagaskaren bi programak baditugu, bat ditugu, uh, uh, bat zikinkeriak biltzeko, hor aligila aztertzen nola egin, zenta gehiena, oa plastikoak eta lokagoazak dena botzatzen dute, eta ez da batele sistemarik hor duen aligila aztertzen nola kontzientzeatu diendea ba, ba, zikinunziak hor izaitea, hor badila, baina jendea ez, ez da etortzen, horan badala pedagogiko kizarbait egiteko, formakuntza bat, konsiantziazioa izan behar da, eta hor baditugu bi programa askilodiak han martxan uh, direnak ere, eta, eta dilu hori bide dituko da bi proiektu horietarat. Azte bat, ja egon da ikusgai erakusketa hau, nola juten ari da, jendea tortzen ari da, zein da beraien harrera, Ba, ba duela aste bat, ja, sigira, beraz, jendea, ba, pasatzen da, hola, batzutan, ez delarik, sobera, e, egoraldi polita, ba, pasatzen dakeiago. Eta, eta, oga, bo, oino haste bat, eta batez ere izanen dugu e, iribestak, hemenen daian. Beraz, haste honetan hori izanen gira, hori, ba, gauzak antolatzeko, e, bai, hastiral gauean, larun bat gauean, momentu bau bat pasatzeko, krakada eta eta hori ba, ostatutiki bat eta igandian eginen dugu beraz hiri bestarako baskari on bat hemen markatu zagean denentzatidekia beraz, e, badeialdio ekin gelditzen gara ezte gureako jendea adi egon eta animatzea bai erakusketa ontara eta bai baskari horretara mi esker gurekin egote eta beste bat arte mire esker zuri?